la Osiris și Osiris care se va odihni în Ra. Numeroase aluzii mitologice subliniază dublul aspect al lui Ra, solar și osirian. Coborât în cealaltă lume, regele devine echivalentul binomului Osiris-Ra. După unul din textele citate mai sus, Ra se ascunde în lumea cealaltă. Mai multe invocații din Litanie subliniază caracterul acvatic al lui Ra și identifică pe zeul solar cu oceanul primordial. Dar unirea contrariilor este exprimată mai ales prin solidaritatea ocultă între Ra și Osiris, sau între Horus și Set. Sau reluând o formulă fericită a lui Randall Clark, Ra ca zeu transcendent și Osiris ca zeu emergent constituie manifestările complementare ale divinității. În ultimă instanță este vorba despre același mister și anume multiplicitatea formelor emanate de o singură divinitate. Nota 20 încă în textele piramidelor, Atum emană zeii din propria sa ființă. Sub forma sa primordială de șarpe, Atum, de asemenea, a fost identificat cu Osiris, ceea ce presupune că el însuși poate să moară și prin urmare cu Horus. Închei nota. După teogonia și cosmogonia efectuate de Atum, definitatea este în același timp una și multiplă creație constă în multiplicarea numelor și a formelor sale.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 și de a-și reaminti numele, credințe amplo atestate la primitiv, dar și în Grecia și India veche. Lucrarea reflectă totuși sintezele teologice ale Imperiului Nou. Un imn al lui Ra, în capitolul 15, descrie călătoria cotidiană a soarelui când pătrunde în lumea subterană. El răspândește, acolo bucuria. Morții se bucură când strălucește acolo pentru marele zeu Osiris, domnul veșniciei.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 În epoca Imperiului Nou, magia este personificată de un zeu care îl întovărășește pe Ra în barca sa, ca un atribut al zeului solar. În fond, călătoria nocturnă a lui Ra în lumea subterană, coborârea periculoasă, semănată de numeroase obstacole, constituie modelul exemplar al călătoriei fiecărui mort către locul de judecată. Nota 21. Alte culegeri funerare Carta despre ceea ce este în lumea de dincolo sau Carta porților, etc., descriu într-un mod sistematic regatul morților pe care Ra îl parcurge în timpul celor 12 ore ale nopții. Închei nota. Unul din capitolele cele mai importante ale cărții morții, capitolul 125, este consacrat judecății sufletului în Marea Sală, zisa celor două maat.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 Nu am ucis, nu am pricinuit nimănui durere și suferință, nu am micșorat ofrandele de hrană aduse în temple, etc. Sunt pur, sunt pur, sunt pur, sunt pur, închei okay, citatul. Mortul se adresează în celor 42 de zei care constituie tribunalul. Citez. Salut vouă zeilor de aici, eu vă cunosc, vă știu numele, nu voi cădea sub loviturile voastre, nu vă vorbi de rău despre mine zeului pe care îl însoțiți. Veți spune că Maat îmi revine în prezența stăpânului universului, căci eu am practicat Maat în Egipt. Închei citatul. El își rostește propriul elogiu. Citez. Am mulțumit pe Zeu cu faptele pe care le îndrăgește. Am dat pâine celui înfometat, apă celui însetat, veșminte celui gol, o barcă celui ce nu avea. De aceea mântuiți-mă, apărați-mă, nu mărturiți-ți împotriva mea în fața marelui lui Zeu. Închei citatul. Apoi se întoarce către Osiris. Citez. O zeu care șez pe locul tău alt, tu poți să mă ocrotești împotriva solilor care seamănă nenorocirea și trezesc necazurile, căci eu am săvârșit Maat în numele stăpânului lui Maat. Sunt pur. încheie citatul.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 E vorba, desigur, de o creație susceptibilă de interpretări și de aplicații multiple. Sensul profund al binomului Ra-Osiris sau al continuității viață-moarte-transfigurare nu era în chip necesar accesibil credincioșilor convinși de infalibilitatea formulelor magice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 Aceste texte solicitau mai multe lecturi, efectuate la niveluri diferite. Lectura magică era, de sigur, cea mai ușoară. Ea nu implica decât credința în puternicia verbului. În măsura în care, grație unei noi eschatologii, destinul regal devine universal accesibil, prestigiul magiei nu va înceta să crească. Amurcul civilizației egiptene va fi dominat de credințe și practici magice, se cuvine să amintim totuși că în teologia menfită, Ptah crease zeii și lumea prin puterea verbului.